Càpsules musicals amb Rafael Corbí El món del jazz Amb Manel Camp Quartet Manel Camp i Oliveres va néixer a Manresa el 1947 a pianista i compositor català, estatament lligat al moviment de la nova cançó des dels seus inicis, col·laborant en la instrumentació de concerts, l'arranjament de cançons i l'enregistrament de discos al costat d'intrèprets com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Raimon, Joan Isaac o Esquirols, entre molts d'altres. La seva trajectòria professional es va iniciar amb el grup Fusion i va continuar amb experiències col·lectives, com el grup amb Nelkant Trio, el duet amb el pianista de jazz Josep Mas Kidfluss o amb el percussionista Santi Ariza, l'acústic Jazz Quintet o el quartet Jazz Songs. La seva trajectòria professional va continuar i durant la seva carrera ha arribat a editar més de 30 discos i ha compost la banda sonora de diverses pel·lícules, una mostra de les quals està recollida el CD Banda Sonora editat per Picap el 2002. També ha compost la partitura per a ballets, obres de cambra i espectacles musicals com El retaule de la llum, Més enllà del bosc, Canigó i fades, aquests dos basats en l'obra de Verdaguer o Solitud a partir de l'obra de Víctor Català. Entre els seus treballs cal destacar la publicació de diversos discos on interpreta el piano i en clau de jazz, algunes de les melodies més emblemàtiques de la nova cançó Cançons, del 1999 i País de Cançons, del 2003 en la Polifònica de Putreig Darrerament combina la seva tasca creativa i interpretativa amb la docència en l'àrea de jazz i música moderna a l'Escola de Música de Catalunya. El 14 de novembre de 2011 va dimitir juntament amb nou membres més del plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, del qual era membre des del març del 2009, com a protesta pel trencament de model que proposa el projecte de llei Omnibus. De Manel Camp estem escoltant avui fragments que ens arriben a través del darrer àlbum publicat. Una data de llançament que va ser el 22 de desembre de 2015 amb la formació que ens aportava aquest quartet, Manel Camp Quartet, amb la música, anomenada amb el projecte Ramon Llull Art. L'acompanyen Matthew Simon a la trompeta, Horacio Fumero, al contrabaix, Lluís Rivalta a la bateria i el seu piano al de Manel Camp. Tal com diu el mateix Manel Camp a la seva pàgina web quan va publicar el Temps al maig del 2003 el fet d'estimar la música, entendre-la, conèixer-la o simplement escoltar-la ens fa millors i ens vacuna una mica més contra el balicisme que ens envolta. La música, en definitiva, tendeix a situar-nos en harmonia amb l'univers, que prou convé. Avui ens ha acompanyat a través del nostre espai la música de Manel Camp Quarteta i aquest àlbum, aquest art en Ramon Llull. Així sona la seva música i així sona la seva companyia a les càpsules musicals de jazz amb Rafel Corbí.